Bosgarren unitatea C, Merkataritzagunea LAU. Niri ondo iruditzen zait, proiektuaren aldenago. Proiektua herriarentzat ona dela uste dut. Merkataritzaguneak jendea ekarriko du herrira, jendeak gastua egingo du eta dirua utziko du herrian.